illa ahmadu lillahi Ima yana definiciju ko je pametan, ko je učen. A ova na svoju definiciju kada kaže izbila. se izbila imana yaksha Allah min ibadihi ulama A u drugom ayetu govori da su to ulul albab, pametni su oni koji Allaha spominju, jed korunalah qiyama wa qudama ala dhimbim, ko ispunio Allahi sto ječe sedeći, oni su kulo tako dakle, je razumiju koji je stvorio da da da su, da su Allahovi robovi i oni su pametni oni su vezani sa Tanalah žive u vezi a ne bez veze i oni se boje Allaha i oni što više znanja imaju sve se više Allah boje sve su skromniji i ponizniji sve više vide koliko ne znaju kao što je rekao Aristotelca sad, sad znam da ništa ne znam znači pravi učenjaci samo razotkrivaju koliko još više ne znaju Allah samo sve znao a oni koji se u, ufuraju, koji sebi pripišu znanje da, da je to njihovo, onda su oni pokondirani, onda oni znanje pripisuju u sebi, oni su pametni, oni su moćni i tako dalje, u stvari to je dresura, nije tako, a nije bogobojaznost. Pa je to pravo znanje, pa je Arun Urešid, jedan veliki slavni halifa e, iz Abasija, koji je bio u Bagdadu, Bagdad je tada bio jedan ilimonski grad, jedna svjetska metropola, najuređeni grad na Dunjalu, i sa velikim znanjem i učenjacima, pa je Harun u reši cijeni učenjaka, ali je imao brata Behlula koji je ovako malo bio ko, ko malo tuha, ko nije u redu, ko malo pravi se ko budalak, jer u nekim situacima najbolje da se pravi dala kažu među budalama, najbolje, najbolje da se i ti pravi budala. Jer je veća budala koja se pravi pametan među budalama. A veli, danas je teško biti i budala i lud jer ima velika konkurencija. Ali eto, on je se pravio malo, a bio je car Evlija. Allahom ga počastio, ali da ne bi se razotkrivo, on je malo bio ako malo. Pa se ga i držao, ko nije dobro. Pa mu je Burazer, Halifa, a Harun u Rešid dao jedan svoj štab i rekao evo ti Burazere, ovaj štab dadni većoj godale od sebe. I držao njega, Behlul, taj štab, kod je sebe dugo godina i kad je se Harun Rešid razbolio na smrt, spao na smrt u postelju, došao je Behlul i donio mu taj šab i kaže Burazere, Kud ideš, kaže, se pripremio, kako sim, kaže, slabo sam se pripremio za ovaj put kojim putujem i vidim moja vlas je prošla, kao što ona je rekao, o ti čija vlast ne prolazi, smiluju se onome čija je vlast prošla, tako svačija prođe, pa je Behlul imao pravo znanje, pa je kazao burazere, ja tražio veću budalu sebe, pa to nisam našao, ja bi ovaj šap tebi dao. Valjda sad možemo razumjeti šta mu je tio reći Behlul, svom bratu Halipi, Eto, prošlo je tvoje vladanje, koliko godas bio slavan, valja podzaljom. E, pa kaže, kad djeće opametovanje, skoro sam černo izregu, kaže, u Sarajevu se ne pravi da si bogat, a kroz Banja Luku ne privaj, ne privaj, kroz Srbiju ne igraj, u Zenici se ne pravi pobožan, u Krajini se ne pravi hrabar, a u Mostaru, kažu, ne pravi se pametan.